Si ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam si dyja burgu i besimtar. Pse burgu i besimtar? Cish burgu i besimtar? Duhet të meditojmë thellë për këtë, pse është burgu i besimtar i dynjaja? Pasaj sot në xheneti që vjen, pse? Kush është syi? Pse që ka burgu i besimtar? Pse? Sepse ti si besimtar, po qesë ti do zbotosh kufit Allahut, doruash nga haramit, ndëkryesh detyrat. Patjetër që do të kufizohet, dhënia do të ngushtohet shumë, shumë. Shikoj besimtarët që kanë besimtarët vërtet që duan të zbatojnë ligjin e Allahut. Çfarë thon? Shumë vështirë me të tund të lë vendin, pse se me zbato ligjin, me ligjin e Allahut dhe me të tund të lë vendin të pis, kjo do të thotë domethënë që kjo është shumë e vërtetë. A të çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti, përshkir, të të ti e po të kushtir, dhe dhe të të e tën burr. A të ti je besimtar i vërtetë? Jo po ti kushtet po vdes si besimtar, po i shkel gjithë kufin, i po gjithë haram, nuk pyet për haram e fare. Jetoni lumtur. A kjo nuk është besimtar i vërtet. Nuk ka asnjë si besimtar i vërtet kur dyniaja e përto nuk është burg, skasesi. Nuk ka asnjë besimtar i vërtet kur je në një dynjë me hallall dhe me haram e si doje. Nikojë qe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar që një person që kemi dhe është një njeri më pasurin nuk pyet nga me hallall dhe me haram. Çfarë ke musliman sot? S'dosh. Spërse. As nuk do me të zgangave më pasoj nga hallall, nga haram, pa blem varë. Et. Hajtë bakë! Pare, pare, më lavo, pare! E thonë dhe në dish, mani, brother, mani! Në të mështë i të mundë nësi kur po për niti një nj, nj punë mëmajë. E në nështë i para të këtë, edhe këta fatkisisht. E thonë përse du një janë burke së si në tarje. Nuk me burke për të timër, nuk me burke për të burke për të, mërë të, mërë të të tjere, të dundë, dë dë Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po ti çka e lëndë pa pa pa pa shkën kët dynjë. Çka kush e kuvit logjikën du e pa jo shkëptë? Si ti fale, fale, Kër puna, mullon, ka ti që veç e zgjidh gjithë djunë to është si çafira. Nisoj vetëm dallimë djunë ti falë ato sfale, kaq. Kur vjen puna të mundon ka rase ti përpiqesh ti të trëgohesh. Trëgohesh më më dynjallist se sa vetat e rob dynjas. Por tu trëgo por do budave, ofonja e çafirave, ofonja çafirave. Por tu budave aty, fillon burrë me gjunjat që për paris tamit, por trëgohet edhe që çka do un jam edhe i tu vëtës besimtar. Ah, i mirë ti më besimtar. Qëfar besimtar ish jeti?